Bigarren aldea da, nun Jokoburuko elmerkatoan egiten dela, lehen urtan izan dugu argasta honbat. Jendeari gustatu zitzaion, orduan, guretzako logikoa iruditzen zitzaigun, berriz egitea hmm. esperientzia hori, eta orten Lost Love deitzen den uh, ikuskizun batekin, izango dena doainik hmm. eta hitzik gabe, taldea bat da eta bestea e, argentinarra, Eta egingo dute hiru irualdiz oiek, egingo dute irualdiz egin dira gauza, gauza txiki bat, nuen jende gutxi izartzen dalko iren, amarrak, amaikak eta amabitan, izanen da leku pixkat, leku batean, sokobruko merkatuan aparte izanen da, leku txiki batean, izanen gauza oso politz bat, jendeari, esaten badugu bat, jendeari ara, kontxeioen emateko izango hmm. litzateke horkoa Olako gustut ez da? gutxitan ikarrazia izandala ulako gauz bad baina gutxitanek gutxietan beti jendeari gustatu zitzaion orduan bueno kuri bai. konchei baorizan goltzateke bai orduan eh, pentsatu egin zuen goizan popuza serbai deneri edekia ese skol lunedi edetara zailen nu Ikusgarri klasiko bat, elten derret la uh, eta lafamean ziko ikustelat, eta basoko ikuntipiak, orduan. Bi istorio, aberen inguruan, animle inguruan, eta da, uste dut, daien esken ikusgarria, eta horre, klasiko norbai. Huh. So, Elatun er, batean, hola izango da goizean, igun e, bedean bada goizean idekia publikoa di, da kusketa, da, gero agatsaldean, Bisteku jerria egon on xobat pa xotseko <laughs>